Розділ 5. 1. Погляньте на проблему інакше. порекомендував Вайзер через 5 хвилин, коли вони сиділи в сучасному барі. Ральфові, який звик до старомодного кафе, затишні меблі, приглушений блиск мідних ручок, запахи смаженого з кухні. Це місце здавалося занадто абстракціоністським і тіснуватим, але пиріг виявився справді чудовим. І хоча кава була далекою від стандартів Луїзи Чес, Луїза варила каву найкраще в світі, вона все ж була гарячою і міцною. «І як же ж мені на неї поглянути?» – запитав Ральф. «Є речі, яких завжди прагнуло людство. Не всієї тієї нісенітниці, яка потрапляє у підручники історії. Я кажу про основні речі». Дах, щоб сховатися від дощу, смачна їжа і випивка, насичене сексуальне життя, здорові нирки. Але, можливо, найголовніше те, чого не вистачає вам, друже. Тому що у світі справді немає нічого, що можна було б порівняти зі здоровим сном. Адже так? Ви абсолютно праві, погодився Ральф. Вайзер кивнув. Сон – це бажаний рятівник і лікар стражденного людства. Шекспір назвав його ниткою, що відновлює порваний зв'язок часів. Наполеон величав сон благословенням ночі, а Вінстон Черчилль, найзнаменитіша людина 20-го століття, яка страждала безсонням, стверджував, що це єдине полегшення, яке могло б вивести його із глибокої депресії. Усі ці цитати я використав у своїх роботах, але суть зводиться до одного. Ніщо в світі не може зрівнятися з благодаттю нічного сну. Вас теж мучила подібна проблема, чи не так? несподівано запитав Ральф. І саме тому ви, ну, взяли мене під своє крило, Джо Вайзер посміхнувся. Виходить, збоку це виглядає так? «Гадаю, так. Е, що ж, вважайте, як хочете. Так, я періодично страждаю безсонням з 13 років. Саме тому я написав не одну дослідницьку роботу, а цілих дві. А як тепер?» Вайзер знизав плечима. «Цей рік виявився не такий уже й поганий. Не кращий, але цілком стерпний». Коли мені було двадцять, тоді років зодва ця проблема стояла дуже гостро. Я лягав у ліжку о десятій, товкся на ньому до четвертої, прокидався о сьомій і кожен день проживав з відчуттям того, що я невдатний гравець у чиємусь нічному кошмарі. Це почуття було настільки знайоме Ральфу, що по його спині і руках пробігли мурашки. А зараз я дохожу до головного Ральфа, так що слухайте. «Слухаю уважно. Справа в тому, що незважаючи на гівняне самопочуття, ви, як і раніше, практично здорові. Сон не створений рівноцінним. Є гарний сон, а є поганий. І, що може навіть важливіше, усвідомленість сновидінь означає гарний сон. Саме тому в цей момент геть неправильним для вас буде вдатися до снотворного». «Я знайомий з Лічвілдом. Він доволі незлецький хлопець, але так полюбляє виписувати рецепти. Чудово сказано!» – мовив Ральф, згадуючи Керолайн. «Якщо ви розповісте Лічфілду все те, що розповіли мені по дорозі сюди, він пропише вам бензодіазепіни, можливо, Делмейн або Ресторил, а може Галціон або Валіум. Ви будете спати, але розплата все ж настане». Організм звикає до транквілізаторів бензодіазепінового ряду, а крім того, вони погано впливають на дихальну систему. Але що іще гірше для таких людей, як ви або я, вони значно знижують тривалість нормального сну зі сновидіннями. До речі, як вам пиріг? Ви ж його навіть не покуштували. Ральф відкусив великий шматок і проковтнув, не відчуваючи смаку. «Чудовий!» – сказав він. А тепер поясніть мені, чому такі необхідні сновидіння, щоб сон можна було вважати нормальним? Якби я це знав, я давно закинув би свою таблеткову справу і став би гуру сну. Вайзер доїв свій пиріг і тепер подушечкою вказівного пальця підбирав великі крихти старілки. тарілки. В уяві більшості людей, що сон! Шро, швидкі рухи очима. І сон зі сновидіннями синоніми, але ніхто насправді не знає, яким чином пов'язані рухи очей у сплячих зі сновидіннями, які їх навідують. Не схоже, щоб рухи очей означали бачення або спостереження, тому що дослідники сну фіксували подібні рухи навіть у випадках, якщо люди, які були об'єктами досліджень, пізніше бачили сновидіння цілком статичні, наприклад, такі, у яких тільки вилися бесіди. Аналогічно, ніхто не знає, чому існує певний зв'язок між усвідомленими послідовними сновидіннями і загальним психічним здоров'ям. Що більше подібних снів бачить людина, то вона здоровіша. І навпаки. Точнісінько, як на вагах. «Психічне здоров'я – доволі загальна фраза», – скептично зауважив Ральф. «Так», – Вайзер посміхнувся. Щось на кшталт поміченого мною нещодавно гасла на бампері автомобіля. Дай мені психічне здоров'я, бо вб'ю. Хай там як, а ми говоримо про основні, відомі кожному компоненту. Здатність до пізнання, індукції і дедукції, здатність до спілкування, пам'ять. Пам'ять у мене почала погіршуватися, перебив Ральф. Він згадав про труднощі із запам'ятовуванням номеру довідкового кінотеатру та про свої тривалі пошуки коробки з бульйонними кубиками. «Цілком можливо, що у вас повне ослаблення пам'яті, однак ширінка на штанях у вас застебнута, сорочка одягнена не на виворіт, і можу заприсягнутися, що якби я спитав, яке ваше друге ім'я, ви відповіли б одразу. Я зовсім не применшую ваших проблем. Хто завгодно, тільки не я». Але я прошу змінити ваш погляд на речі хоча б на хвилину. Подумати про ті сфери вашого життя, в яких ви, як і раніше, почуваєте себе чудово. А, гаразд. Ці усвідомлені і послідовні сновидіння. Чи вони просто свідчать про те, наскільки добре діють усі системи організму, що на кшталт індикатора наявності бензину в машині? Чи насправді допомагають людині функціонувати? Ніхто не знає цього, напевно, але швидше за все і перше, і друге. На початку 50-х, коли лікарі ще вважали панацеєю барбітурати... Барбітурати. Лікарські препарати на основі барбітурової кислоти справляють гальмуючий вплив на корупів куль головного мозку і стовбурову частину великого мозку. Сон, викликаний барбітуратами, як і більшість основних снотворних засобів, за своїм впливом відрізняється від природного сну. Барбітурати полегшують засинання, але міняють фазову структуру сну, вкорочуючи тривалість так званого швидкого, ортодоксального сну. Деякі вчені навіть намагалися довести, що здоровий сон, за який ми так боремося, зі сновидіннями взагалі ніяк не пов'язаний. І що? Тести не підтвердили цю гіпотезу. Люди, які переставали бачити сни або ті, чий сон постійно переривався, почали страждати від різких розладів не лише фізичного, а й психічного здоров'я, аж до втрати здатності як пізнавати світ, так і емоційно реагувати на зовнішні і внутрішні подразники. До того ж, у них виникли проблеми зі сприйняттям. При порушенні запам'ятовування, зберігання і відтворення фактів навколишнього середовища й особистого досвіду ведуть мову про кількісні розлади пам'яті. У поєднанні з помилковими спогадами, при змішанні минулого і теперішнього, реального і уявного, про якісні її розлади, що звуться парамнезією. Такі, наприклад, як гіперреальність. Позаду Вайзера, біля дальнього кінця стійки, чоловік читав Деррі Ньюз. Із-за газети визирала лише його маківка і руки, ліву прикрашав претензійний перстень. На першій сторінці виднівся великий заголовок. Захисниця права на аборт погодилася виступити в дері наступного місяця. Нижче й дрібніше значилося. Групи прихильників руху «Друзі життя» обіцяють організувати акції протесту. У центрі сторінки красувалася кольорова фотографія «Сьюзен Дей». Доволі привабливою, зовсім не такою, як на плакаті у вітрині магазину Далтона. Там обличчя її здавалося невиразним, навіть трохи зловісним. Тут же С'юзен Дей була сяючою і з променистим поглядом. Довге з мідним вилиском волосся було відкинуто назад, відкриваючи обличчя. Розумні, проникливі темні очі. Отже, С'юзен Дей усе-таки приїжджає». Песимізм Гамільтона Дейвенпорта себе не виправдав. Але те, що побачив Ральф потім, змусило його забути і про Дейвенпорт, і про Сьюзендей. Навколо рук чоловіка, що читає газету, як і біля його маківки, почала збиратися сіро блакитна аура, але особливо яскравою вона здавалася навколо персня з Оніксом. Аура не затуманювала. Навпаки, прояснювала, перетворювала камінь на якусь подобу астероїда з фантастичного фільму. Що ви сказали, Ральфе? «А Ральф ледве відвів погляд від персня. Не знаю. Хіба я щось говорив? Гадаю, я запитав, що таке гіперреальність? Надчутєва сприйнятливість, пояснив Вайзер. «Ніби ви, не вживаючи жодної хімії, подалися в ЛСД-мандри!» «ЛСД. Синтетичний наркотик». О -о -о -о! протягнув Ральф, спостерігаючи, як яскраво сіра блакитна аура почала формувати складні рунічні візерунки за допомогою того пальця, яким Вайзер підбирав крихти пирога. Спершу це було схоже на літери, написані інеєм, затем на речення, прописані в тумані». Потім на дивні, зухвалі, здивовані обличчя. Ральф кліпнув, і все зникло. Звичайно, звичайно. Але послухайте, Джо, якщо народні засоби не допомагають, як утім і патентовані препарати, і навіть можуть змінити все на гірше, замість того, щоб допомогти, що ж тоді лишається? Нічого, правильно? Е, «Ви будете доїдати?» – запитав Вайзер, показуючи на тарілку Ральфа. Морозне сіро-блакитне світіння, подібне на арабську літеру із сухого льоду, зірвалося з кінчика його пальця. «Ні, я не голодний. Візьміть, якщо хочеться». Вайзер підсунув тарілку Ральфа до себе. «Не варто здаватися так швидко», – сказав він. «Мені б хотілося, щоб ви ще раз зайшли в Райт-Ейд. Я вам дам кілька візитних карток. Раджу вам, дозвольте цим хлопцям спробувати». «Яким хлопцям?» Ральф заворожено дивився, як Вайзер відкрив рота, щоб відкусити шматок пирога. Кожен зуб оточувало вогненно сіре світіння. Пломби блищали, як маленькі сонечка. «Але ж не так яскраво, як ти». Сонечко. Крихти пирога і яблочної начинки. Спокійно, Ральфе, спокійно. Теж світилися. Потім Вайзер закрив рота, і світіння зникло. Джеймсу Рою Гонгу і Ентоні Форбесу. Гонг займається акупунктурою, його кабінет на Канзас-стріт. А Форбес – це лікар, що володіє мистецтвом гіпнозу. Він приймає на Гесар-стріт. «І перш ніж ви назвете їх шарлатанами, я так не скажу», – спокійно вимовив Ральф. Рука його потягнулася до магічного ока, яке він і далі носив під сорочкою. «Повірте, я цього не зроблю». «Що ж, чудово. Я вам раджу спочатку звернутися до гонга. Голки трохи відлякують, але сама процедура майже безболісна. Поняття маю, що це таке і як спрацьовує». Зате, коли два роки тому мені стало особливо зле, гонг мені дуже допоміг. Форбес теж непоганий, так я чув, але я віддаю перевагу гонгу. Він дуже зайнятий, але я постараюся вам допомогти записатися на прийом. То що скажете? Ральф побачив яскраве сіре світіння завтовшки з нитку, що вирвалося з куточка ока вайзера і скотилося вниз по щоці, мов справжнісінька сльоза. І це все вирішило. Я згоден. Вайзер радісно пересмикнув плечима. Чудово! А тепер розплачуємося і забираємося звідси. 2. На півдорозі до аптеки Вайзер зупинився. Його увагу привернув плакат у вітрині. Раль вже тільки михцем глянув на нього. Він уже бачив такий у вітрині магазину старого одягу. Розшукуються за вбивство, очужіло вимовив Вайзер. Люди геть втратили розум. Так, погодився Ральф, якби в нас були хвости, гадаю, більшість із нас днинські ганялися б за ними, намагаючись відкусити. Огидна вигадка, роздратовано сказав Вайзер. Але погляньте но ну на це. Щось було написано поруч із плакатом на запелюженому склі вітрини. Подавшись уперед, Ральф прочитав три коротких слова. «Обити цю суку!» І далі стрілка, що вказувала на фото Сьюзен Дей. «Господи!» – прошепотів Ральф. «Так!» «Та – погодився Вайзер. Діставши носову хусточку із задньої кишені штанів, він витер напис, залишаючи на склі яскраво-сріблястий слід, помітний лише Ральфові. 3 Пройшовши слідом за Вайзером у кінець аптеки, Ральф завмер на порозі кабінету Джо, не більшого від кабінки громадського туалету. У той час як Вайзер, осідлавши єдиний тут високий табурет, почав телефонувати в офіс Джеймса Роя Гонга, акупунктуриста. При цьому він натиснув кнопку гучномовця, щоб Ральф міг стежити за перебігом розмови. Реєстратор у приймальні Гонга, якась одра, взаємини з якою у Вайзера були набагато тепліші, ніж того вимагали професійні рамки. Спершу повідомила, що доктор Гонг не зможе прийняти нового пацієнта до дня подяки. Офіційне свято на згадку про перших колоністів штату Массачусетс відзначається в останній четвер листопада. Ральф одразу знітився. Вайзер зробив заспокійливий жест долонею. Хвилиночку, Ральфа, а потім упросив Одру знайти або вигадати час для містера Робертса на початку жовтня. Ще цілий місяць, але все ж таки краще, ніж чекати дня подяки. «Спасибі, Одро!» – подякував Вайзер. «Ти не передумала повечеряти зі мною сьогодні ввечері?» «Звичайно ні», – відповіла дівчина. «А тепер, будь ласка, вимкни цей чортів гучномовець. Я хочу дещо шепнути тобі на вушко». Вайзер натиснув кнопку і, вислухавши, розсміявся до сліз. Ральфові вони здалися чудовими рідкісними перлинами, потім, двічі цмокнувши в трубку, він поклав її на важіль. Ось усе залагоджено, сказав Вайзер, вручаючи Ральфові маленьку білу картку з датою та часом прийому. 4 жовтня, не так уже й близько, але більше одра нічого не змогла зробити. Вона молодець. «А ось візитівка Ентоні Форбеса, на той випадок, якщо ви захочете звернутися до нього». «Дякую вам», – сказав Ральф, беручи картку. «Я так вам зобов'язаний. Єдине, чим ви мені будете зобов'язані, це ще одним візитом, щоб я знав, як ваші справи. Адже я особа зацікавлена. Знаєте, є лікарі, які взагалі нічого не прописують при безсонні». Вони беруться стверджувати, що ніхто ще не вмер без сну, але ж це не так. Ральф подумав, що ця звістка має його налякати, але не відчув нічого подібного, принаймні в цю мить. Світіння й аури зникли, яскраво сірі спалахи з очей Вайзера, коли дівчина щось говорила йому по телефону, були останнім видінням. Ральф уже починав вважати, що все це лише ментальні образи, спричинені комбінацією надзвичайної втоми і згадкою Вайзера про гіперреальність. Була ще одна причина для душевного піднесення. Тепер у нього є призначення на прийом до людини, яка допомогла цьому чоловікові за подібних обставин. Ральф вирішив, що дозволить Гонгу колоти себе голками, доки не скидатиметься на дикобраза, якщо тільки це дасть йому можливість спати до сходу сонця. Але було ще й третє. Сірі аури виявилися не такими вже й страхітливими. До певної міри вони були... цікавими. «Люди постійно вмирають від недосипання!» Говорив тим часом Вайзер. Хоча медекспертиза ставить заспокійливий діагноз – самогубство, замість того, щоб в графі «Причина смерті» написати «безсоння». Алкоголізм і безсоння мають багато спільного, але головне ось у чому. І одне, і інше – хвороба серця і розуму. І якщо їм дозволити безперешкодно розвиватися, зазвичай вони набагато раніше руйнують дух, аніж їм вдасться знищити тіло тому люди справді вмирають від браку сну. Для вас це небезпечний період, Ральфи, тому треба терміново подбати про себе. Якщо ви відчуєте себе по-справжньому зле, зателефонуйте Лічвілду». «Ви мене чуєте?» Ральф поморщився. «Гадаю, у цьому випадку швидше за все я подзвоню вам». Вайзер кивнув, начебто нічого іншого і не очікував. Мій номер записаний під телефоном Гонга, сказав він. Здивувавшись, Ральф знову глянув на картку там справді був другий номер з позначкою ДВ. І вдень, і вночі, сказав Вайзер. У будь-який час, серйозно, ви не потривожите мою дружину. Ми розлучилися у 1983 році. Ральф спробував заговорити, але не зміг. З горла вирвався лише хрипкий звук. Він ковтнув слину, намагаючись прочистити горло. Вайзер, помітивши його старання, поплескав Ральфа по плечу. «Тільки ніяких криків у магазині Ральфа, інакше ви розполохаєте всіх покупців. Може дати вам серветку?» «Ні, все гаразд». Голос Ральфа ще був хрипким, але цілком чутним. Вайзер критично оглянув Ральфа. «Ще ні, але буде гаразд». І величезна рука Вайзера ще раз поглинула долоню Ральфа, але тепер його це не турбувало. А поки що постарайтеся розслабитися і будьте вдячні за той сон, який у вас є. Добре. Ще раз спасибі. Вайзер кивнув і відійшов до прилавка. Чотири. Ральф пройшов повзряд номер 3 повернув ліворуч до великої виставки презервативів і вийшов на вулицю через двері з написом «Спасибі за покупку в Right Aid". Спочатку він не здивувався яскравості, від якої змушений був замружитися. Зрештою був полудень, а в аптеці трохи темнувато, а потім Ральф розплющив очі і серце мало не зупинилося у нього в грудях. На обличчі його з'явився здивований вираз, майже шок. Так міг би здивуватися першовідкривач мандрівник, що подолав на прохідну сельву, коли б перед його зором зненацька з'явилося легендарне загублене місто або запаморочливе геологічне диво, брильянтова скеля чи, можливо, каскад водоспадів. Ральф зіперся на блакитно поштову скриньку при вході в аптеку. Подих і далі перехоплювало, а погляд метався довкола, поки його мозок намагався зрозуміти щойно отриману новину, одночасно дивовижну і жахаючу. Введіння аур повернулося. Але сказати це було однаково, що повідомити про Гаїті як про місце, де не потрібно носити пальто. Цього разу світло було всюди, шалене і яскраве, незвичне і прекрасне. За все своє життя Ральф лише раз відчував щось схоже. Улітку 1941-го, коли йому щойно виповнилося 18, він на попутках дістався з Деррі до свого дядька, що жив у Пухкіпсі, штат Нью-Йорк. Треба було подолати ще кілометрів 650. Вечірня гроза на другий день його подорожі втомилася обганяти пілігрима. І Ральф заховався де зміг, у скособоченому не мов підпити гуляка сараї на краю лугу. У цей день Ральф більше йшов пішки, ніж їхав, і тому одразу заснув міцним молодечим сном у занедбаному стілі, перш ніж гуркоти грому розкололи потемніле небо. Прокинувшись уранці наступного дня, після тривалого 14-годинного сну, він оглянувся навколо в цілковитому здивуванні. Спершу, навіть не розуміючи, де він. Він знав тільки, що це якесь темне місце, де приємно пахне, і що світ навколо перетворився на потоки сліпучого брильянтового світла. Потім Ральф згадав, як заховався в сараї, і раптом зрозумів, що це дивне видіння, спричинене грою променів яскравого сонячного світла, що пробиваються крізь щілини в дерев'яному даху і стінах сараю. Тільки й того... І все-таки він просидів ще хвилин п'ять у мовчазному замилуванні. Захоплений хлопчисько із соломинками у волосі, він сидів, з піднятою головою милуючись тим, як золотаві порошини ліниво кружать у сонячних проміннях. Тоді було таке відчуття, ніби він у храмі. Зараз із ним відбувалося щось подібне, тільки в десятеро потужніше. Але найдивніше, що він не міг описати, що ж відбулося насправді, і як саме змінився світ, ставши раптом таким прекрасним. Так, і у предметів, і в людей, особливо в людей, з'явилися аури. Але цим чудеса не обмежувалися. Речі ніколи не були такими блискучими, такими незаперечно відчутними. Машини, телефонні будки, продуктові візки перед супермаркетом – Контур житлових будинків на протилежному боці дороги – все це, не би, раптово обрушувалося на нього. Несподівано, цей безбарвний, брудний закуток Вічгем-стріт перетворився на країну див. І в цьому бур'яні фарби світла важко було одразу зрозуміти, що саме він бачить. Було лише усвідомлення краси невідомого дива чи казки. Єдине, що він міг розрізнити, були аури, що оточували фігури людей. Ті снували навколо, входячи і виходячи з магазинів, завантажували покупки в багажники машин або сідали в авто і їхали у своїх справах. Деякі з були яскравіші від інших, але навіть найбільш тьмяні тепер сяяли стократно дужче, ніж тоді, коли Ральфу вперше зіткнувся з цим феноменом. «Безсумнівно, саме про це й говорив Вайзер. Це гіперреальність і те, що ти бачиш, не більше, ніж галюцинація людини під дією транквілізаторів. Те, що ти бачиш, усього лише один симптом безсоння, не більше. Дивися, Ральфе, і захоплюйся скільки завгодно, це справді чудово. Ось лише вірити в це не варто». Однак Ральфові не потрібно було просити себе дивуватися. Усе навколо було справдешнім дивом. Хлібний фургон, здавши назад, від'їхав від кафе, де вони пили каву з вайзером. І яскраво, темно-бордова субстанція, що кольором скидалася на засохлу кров, почала виливатися з вихлопної труби. Це був не дим і не пара, але щось, що нагадувало і те, і інше... Світіння виривалося повторюваними спалахами на кшталт стрічки електрокардіограми. Глянувши на тротуар, Ральф побачив утиснені в бетон сліди від коліс машин того ж темнобордового відтінку. Фургон поспішив далі, і примарні сліди вихлопів перетворилися на яскраво-червону артеріальну кров. І такі дивні речі були всюди. Щось невідоме в перетинанні косих смуг світла знову нагадало Ральфові потік сонячних променів, які пробивалися крізь щілини в стінах і даху давно-давно стертого з лиця землі-сараю. Але найдивнішими були люди. Саме їхні оболонки аури виявилися такими разюче різними і реальними. Із супермаркету вийшов хлопчик розсильний, штовхаючи перед собою візок із зеленню. Він рухався в такому сліпучо білому ореолі, що нагадував прожектор, а аура жінки, що йшла поруч, була порівняно тьмяною, сіро-зеленого відтінку сиру, який почав псуватися. Юна дівчина гукнула розсильного звідчиненого вікна субару, помахавши йому. Її ліва рука залишила в повітрі яскраві смуги ніжно-рожевого людяникового кольору, але вони майже одразу ж розстали. Хлопчина, посміхнувшись, помахав у відповідь, слід його руки перетворився на жовто-білий фонтан. Ральфові це здалося схожим на плавець рибки з акваріума. Плавець теж танув, але значно повільніше. Спершу це бентежне, фаєричне видіння викликало в Ральфа непідробний жах, але невдовзі страх поступився місцем замилуванню, благоговінню і просто інтересу. «Яке красиве і захоплююче видовище!» «Але це нереально», – попередив він себе. «Не забувай, Ральфа, насправді нічого подібного не існує». Він пообіцяв собі, що спробує не забути, але застережливий голос здався таким далеким. Тепер він помітив дещо іще». Від голови кожного, кого він бачив, у гору піднімалося щось прозоро-яскраве на зразок шовкової стрічечки або смужки гофрованого паперу. Воно, спалахнувши, вело кудись у гору, поки не зникало з очей. У деяких людей точка зникнення була метра півтора над головою. В деяких же довжина цього струмливого потоку сягала трьох і навіть п'яти метрів. У більшості випадків світло цієї яскравої висхідної лінії гармоніювало з відтінками всієї аури. Яскраво-біле у розсильного, сіро-зелена у пані, що йшла поряд із хлопчиною. Але було й кілька разючих винятків. Ральф побачив в'язово-червоний потік, що виходив із голови чоловіка середніх літ, оточеного темно-синьою аурою, а в жінки з ясно-сірою аурою висхідний потік був разючого, але й трохи насторожливого кольору фуксії. У деяких випадках їх було і не так уже й багато, усього два або три. Висхідні струмки були майже чорні. Ральфові це не сподобалося, і він помітив, що люди, яким належали ці мотузочки від повітряної кульки, саме так він одразу подумки охрестив їх, не мали здорового вигляду. — Звичайно, вони хворі. Ці мотузочки є індикаторами здоров'я і хвороби в деяких випадках. — Ральфе, — стурбувався інший голос. Насправді ти не бачиш цих речей, домовилися? Мені не хочеться бути занудою, але. Але чи можливо, що все це насправді реальне? Може, постійне недосипання, посилене впливом усвідомлених, послідовних снів, зле пожартувало з нього, давши змогу заглянути в якийсь інший вимір, недоступний звичайному сприйняттю? Покинь, це, Ральфа, до того ж негайно. «Це найкраще, що можна зробити, інакше ти ризикуєш опинитися в одному човні з бідолахою Едом діпно». Думка про Еда наштовхнула на неясну асоціацію. Щось сказане Едом у той день, коли його заарештували за побиття дружини. Але перш ніж жаль зміг згадати, майже в саме ліве його вухо дитячий голос вимовив. «Мамо, мамо, а ти купиш мені горіхове морозиво?» «Побачимо». Повз Ральфа пройшла молода жінка, тримаючи за руку хлопчика років 4-5. Вона рухалася в конверті сліпучо-білого сяєва. Мотузочка, що вела вгору від її світлого волосся, також була білою і дуже широкою. Вона радше нагадувала стрічку, якою зазвичай перев'язують коробки з подарунком. Піднімалася на висоту більше 6 метрів і при кожному кроці жінки трохи відхилялася назад. Це викликало у свідомості Ральфа асоціації з весіллям – фата, шлейф, газова вінчальна сукня. Аура її сина була здорового, темно-блакитного кольору на грані фіолетового, і коли ця пара пройшла повз нього, Ральф побачив дивну річ. Завитки аури піднімалися також і від їхніх переплетених рук – білі від долоні жінки і темно-блакитні від малюка. У міру виникнення вони перепліталися в поросячі хвостики, потім блідли й зникали. «Мати і син! Мати і син!» – подумав Ральф. Було щось до простоти символічне в цих зав'язаних завитках, що обплітають одне одного як жимолось, що обвиває садову огорожу. Їхній вигляд наповнив радістю серце Ральфа. Банально, але саме так він себе почував. «Мати і син. Білий синій. Мати...» Мамо, а куди дивиться цей дядько?» Білявка михцем глянула на Ральфа, але він встиг помітити, як стиснулися її губи, перш ніж вона відвернулася. Але важливіше, що блискуча аура, яка оточувала жінку, раптово потемніла, звузилася, по її полю затанцювали спіралі темно-червоних барв. «Це кольори переляку», – подумав Ральф, – «або, можливо, гніву». «Я не знаю, Томе. Ходімо, перестань базікати». Жінка прискорила крок, потягнувши за собою синочка. Її зібране в кінський хвіст волосся підстрибувало в такт крокам, залишаючи в повітрі прозоро-сірий у червоних прожилках слід. Немов дуги, які двірники іноді залишають на лобовому склі автомобіля», – подумав Ральф. «Мамо, зачекай, не тягни мене!» Маля було змушене бігти, щоб устигнути за матір'ю. «Це моя помилка!» Ральф подумки побачив себе очима молодої мами, старий, зі змученим обличчям і набряклими мішками під очима. Спирається на поштову скриньку біля аптеки і витріщається на неї маля так, наче вони найдивніше видиво на світі. «Чим ви властиво і є, мем, якби ви тільки знали?» Їй він, напевно, здався «пройди світом». Йому необхідно було позбутися всього цього. Реальність або галюцинації – неважливо. Він просто зобов'язаний покінчити з такими речами. Якщо він цього не зробить, хтось інший викличе або поліцію, або здоровання з гамівною сорочкою. Зважаючи на це, ця гарненька мама може подзвонити з першого ліпшого телефону. Ральф задався було питанням, як людині відскіпатися від того, що відбувається тільки в його сприйнятті – коли усвідомив, що все вже минуло. Фізичний феномен чи сенсорна галюцинація, але все просто зникло, поки Ральф міркував, ким він видається в очах юної жінки. День знову повернув собі колишнє спокійне світіння бабиного літа. Чудесне, але вже не таке захоплююче і все сяйво. Люди, що снували довкола, знову стали людьми. Ніяких аур, ніяких мотузочок, ніяких фаєрверків. Просто люди, що прийшли по зелень для обіду або по останні літні світлини у фотоательє, або йдуть випити чашечку кави в найближчому барі. Деякі з них, можливо, навіть пірнуть про холод Райт Ейд, щоб купити упаковку презервативів або, урятуй з бережі господи, снотворного». Звичайні, нічим не примітні жителі Дерія, що поспішають у своїх звичайних, нічим не примітних справах. Ральф з полегшенням відсапався. Полегшення справді прийшло, але не таке, як він очікував. Він не мав такого відчуття, начебто щойно відійшов від обриву, за яким його чекало божевілля. Відчуття, що він опинявся на краю якої-небудь прірви, взагалі не було. І все ж Ральф чудово розумів, що не зможе жити довго в такому яскравому і чудесному світі, зберігаючи тверезий розум. Це однаково, що відчувати оргазм, який триває годинами. Можливо, геніальні творчі особистості і переживають щось подібне, але це не для нього». Від занадто високої напруги в нього можуть перегоріти всі запобіжники, а коли з'явиться здорувані з гамівною сорочкою, щоб зробити укол, забравши його в божевільню, цілком ймовірно, що Ральф буде тільки радий цьому. Найбільш охоче усвідомлюваною емоцією в цей момент було все-таки не полегшення, а приємна меланхолія, яку він, будучи зовсім молодим, іноді відчував після того, як покохався. Ця меланхолія, не глибока, але широка, заповнювала, здавалося, всі порожнечі його тіла і розуму, як відступаючий паводок заповнює родючу ріллю. Ральф роздумував, чи повторяться знову такі тривожні, але настільки чудові моменти богоявлення. Він вважав, що шанси в нього є. Принаймні до наступного місяця, коли Джеймс Ройгонг застромить у нього свої голки, або Ендоні Форбес почне розгойдувати, мов маятник, золотий годинник у нього перед очима, твердячи, що Ральф хоче спати. Цілком можливо, що ні Гонгу, ні Форбесу не вдасться вилікувати його безсоння. Але якщо одному з них пощастить, Ральф більше не побачить аури і мотузочок від кульок після першого ж нормального сну. А через місяць спокійного сну по ночах він узагалі забуде, що з ним відбувалося подібне. Ральфу це здавалося цілком виправданим мотивом для меланхолії. «Краще тобі йти звідси, друже!» Якщо твій новий знайомий, випадково глянувши у вікно, побачить, що ти й далі стоїш тут, як наркоман, він, можливо, сам пошле заздарованим з гамівною сорочкою. Швидше за все він зателефонує докторові Лічфілдо. пробурмотів Ральф і посунув до Гаррі Савеню. 5. Зупинившись на порозі будинку Луїзи, він несміливо запитав. «Аго, є хтось вдома?» «Заходь, Ральфа!» – відізвалася Луїза. «Ми у вітальні!» Будиночок Луїзи був за півкварталу від «Червоного яблука». Заставлений меблями і трохи темнуватий, він, однак, являв собою зразок порядку і затишку, а тому завжди асоціювався у свідомості Ральфа з ніркою гобітів. «Гобіти!» Персонажі філософської казки англійського письменника Джона Роналда Толкіна Володар Перснів. І гобіту Більбо Бегінсу, чи інтерес до предків перевішувала лише пристрасть до їжі, сподобалася б вітальня Луїзи з фотографіями родичів, що споглядають зі стін. Почесне місце на телевізорі займало професійно виконане фото чоловіка, якого Луїза називала не інакше, як «Містер Чес». МакГоверн сидів на дивані, подавшись уперед. На його кощавих колінах лежала тарілка спагетті з тертим сиром. По телевізору йшло якесь шоу. «Що вона мала на увазі, кажучи, ми у вітальні?» – жартівливо запитав Ральф, але перш ніж Макговерн устиг відповісти, з'явилася Луїза з тарілкою паруючих спагетті в руках. «Ось», – сказала вона, – «сідай і їж». Я зателефонувала Сімоні, і вона сказала, що про це, можливо, повідомлять у 12-годинній програмі новин. Уїзо, не варто було клопотатися. пробурмотів Ральф приймаючи тарілку, але голодний шлунок його зрадів, коли він вдихнув апетитний запах цибулі і підталого чедеру. Раль глянув на годинника, ледь помітного, між фотографіями чоловіка в пальті з єнотовим коміром і жінки з таким виглядом ніби приспів модньої пісеньки «Ву, Дуді і Оду» становив весь її лексичний запас і здивувався, що вже за п'ять хвилин дванадцята. «Та я нічого й не робила, просто розігріла залишки їжі в мікрохвильовій печі», – немов виправдовуючись відповіла Луїза. «Коли-небудь, Ральфе, я обов'язково приготую для тебе щось особливе. А тепер сідай!» «Тільки не на мій капелюх!» – застріг МакГоверн, не зводячи очей з екрана телевізора. Він кинув капелюха коло себе на підлогу і знову зайнявся їжею, яка швидко зникала в його роті. «Дуже смачно, Луїзо!» «Спасибі!» Вона затрималася, подивилась, як один із учасників виграв вуаяж на Барбадос і нове авто, потім знову поспішила на кухню. Переможця, що репетував на радощах, змінив тип у смугастій піжамі, який неспокійно ворочився в ліжку. Нарешті він сів і на годинника, що стояв на нічному столику. Третя вісімнадцять ранку. Час, який став для Ральфа таким знайомим. «Не можеш заснути!» – співчутливо запитав голос за кадром. «Утомився лежати без сну ніч у ніч!» Маленька яскрава таблетка з легеньким дзенькотом влетіла у вікно спальні бідолахи, змученого безсонням. Ральфові вона здалася схожою на мініатюрну літаючу тарілку, що спустилася з-під небесся, і він зовсім не зачудувався, побачивши, що пігулка блакитна. Ральф присів поруч із МакГоверном. Хоча обидва вони були доволі сухорляві, кощавий – це слово більше пасувало б для опису Біла. Їм було затісно на маленькому дивані. Увійшла Луїза старілкою для себе і сіла біля вікна у крісло Гойдалку. Після музики і оплесків у студії, що означали закінчення шоу, жіночий голос мовив. Це Лізет Бенсон, новина у півдні. «Акція протесту та шестеро заарештованих. Такий наслідок згоди відомої феміністки-адвоката виступити в Дері. Також у програмі Кріс Елсберг із прогнозом погоди і Боб Маклінден зі спортивними новинами. Залишайтеся з нами». Ральф відправив чергову порцію спагетті в рот і, відірвавши очі від тарілки, перехопив погляд Луїзи. Смачно? запитала вона. «Божественно!» – відповів він, подумавши, що в цей момент йому припали б до смаку й холодні консервовані спагетті. Він був не просто голодний, у нього розігрався просто таки вовчий апетит. Очевидно, для спостережень за аурами треба було багато калорій. «Коротенько, сталося ось що!» – втрутився МакГоверен, проковтнувши останню порцію і кладучи тарілку поруч зі своїм капелюхом. О 8.30 ранку 18 людей з'явилися біля будинку центру. Саме в цей час службовці приходять на роботу. Сімона, подруга Луїзи, кажуть, що вони називають себе друзі життя. Але основу групи становлять неймовірні мерзотники. Вона стверджує, що серед них був і Чарльз Пікеринг, якого поліція затримала торік при спробі підкласти бомбу в гараж лікарні. Племінниця Сімони сказала, що заарештували тільки чотирьох. Схоже, вона помилилася. «Еддіп насправді був з ними?» – запитав Ральф. «Так», – підтвердила Луїза. «І його теж заарештували, але ніхто не постраждав. Це виявилися тільки чутки». «Поки що», – похмуро додав МакГоверн. На екрані кольорового телевізора пішла заставка «Новин півдні», потім з'явилася Лізет Бенсон. «Добрий день», – сказала вона. Головною нашою новиною в цей чудовий день пізнього літа є згода відомої письменниці і захисниці жіночих прав Сьюзен Де, діяльність якої не всіма сприймається однозначно, виступити в Дері наступного місяця. Але звістка про її згоду спричинила стихійну демонстрацію біля будинку допомоги жінкам. Центр реабілітації жінок і клініка, яка практикує аборти, що... «Знову вони домішують сюди аборти!» – вигукнув МакГовен. «Господи!» «Тихіше!» Безапеляційним тоном, настільки не схожим на її звичайне тихе бурмотіння, вимовила Луїза. МакГоверн, здивовано глянувши на неї, замовк. Вам розкаже Джон Кіркленд із першими репортажами з центру. Закінчила Лізет Бенсон, і на екрані з'явилося зображення репортера на тлі довгого цегельного будинку. Титри внизу повідомляли глядачам, що репортаж йде у прямому ефірі. Показали вікна центру допомоги жінкам. Двоє з них були розбиті, інші забрудені чимсь червоним, що нагадувало кров. Репортера відділяла від будинку жовта стрічка, яку зазвичай використовує поліція. Біля входу стояли троє поліцейських і один у цивільному. Ральф не надто здивувався, упізнавши в цивільному інспектора Джона Лейдекера. Вони називають себе друзями життя, Лізет, і вони стверджують, що ранкова демонстрація була спонтанним сплеском протесту, спричиненого повідомленням про те, що С'юзен Дей, радикалісти називають її американською дітовбивцею номер один, приїжджає з виступом у Дері наступного місяця. Однак один з офіцерів поліції Дері вважає, що все відбувалося, м'яко кажучи, трохи інакше. Репортаж Кіркленда йшов своєю чергою. Тепер на екрані великим планом показували Лейдекера, який, здавалося, змирився з мікрофоном перед його обличчям. Про спонтанність говорити не випадає, <свистач> мовив він. Тут ретельно проведена підготовка. Швидше за все, друзі життя заздалегідь спланували як саме відповісти на згоду С'Юзен Дей приїхати з виступом. Вони просто вичікували, поки повідомлення про це не з'явиться в газетах, що відбулося сьогодні вранці. Тепер камера показувала обох чоловіків. Кіркленд дивився на Лейдекера своїм найбільш проникливим поглядом. «Що ви маєте на увазі, кажучи, ретельно проведена підготовка?» – запитав він. «На більшості плакатів, які вони несли, фігурувало ім'я Міс С'Юзен До того ж, ми виявили більше дюжини ось цих штучок». Маска поліцейській, що дає інтерв'ю на обличчі Лейдекара, змінилась дивно людськими емоціями. Ральфу здалося, що це відраза і ворожість. Лейдикер показав просто в камеру пластиковий пакет, і кілька жахливих секунд Ральф був упевнений, що бачить усередині покалічену, закривавлену дитину. Але потім він зрозумів, що хай би чим була та червона речовина в пакеті була просто лялька. Навряд вони купили все це в кмарта, пояснив лейдикер телерепортерові. Це вже сто відсотків. Потім показали розбиті забруднені вікна, камера повільно переходила від одного вікна до іншого. Фарба дуже нагадувала кров, і Ральф вирішив, що він не хоче доїдати спагетті з сиром. Демонстранти принесли з собою ляльок, усередині яких була суміш сиропу карої з червоним харчовим барвником», – підсумував Кіркленд. Вони ж пурляли ляльок об стіни будинку, вигукуючи гасла проти Сьюзендей. «Двоє вікон розбиті, але особливо шкоди не завдано». Камера зупинилася, показуючи забруднену шибку. «Чимало лялюк розбилося», – говорив тим часом Кіркленд, – «розприскуючи речовину, що дуже нагадує кров. Це природньо налякало службовців, які стали свідками цього бомбардування». На екрані з'явилася приємна темноволоса жінка в слаксах і пуловері. «О, погляньте, це ж Барбі!» – закричала Луїза. «Ось це!» «Сподіваюся, Сімона теж дивиться телевізор. Може, мені...» Тепер настала черга МакГоверна втихомирювати її. «Я так злякалася», – казала Барбара Річардс. «Спочатку мені здалося, що вони справді кидають у вікна ембріони або мертвих дітей, трупики яких їм вдалося якимсь чином роздобути». «Навіть коли прибіг лікар-гапер, заспокоюючи нас і переконуючи, що це всього лише ляльки, я не була цілком упевнена». «Як ви сказали, вони щось скандували?» – запитав Кіркленд. «Так, я чула, як вони вигукували із Деррі, ангели смерті!» На екрані знову з'явився Кіркленд. Близько дев'ятої ранку демонстрантів доставили в поліцейський відділок на Мейнстріт, Лізет. Наскільки я зрозумів, 12 із цих після допиту відпустили, а 6 заарештували за злісне хуліганство. Здається, у тривалій війні проти абортів у Дері пролунав ще один постріл. Джон Кіркленд для новин 4 каналу. «Ще один постріл!» – почав було МакГоверний, скинув руки. На екрані знову з'явилася Лізет Бенсон. А тепер послухаємо Енні Ріверс, яка годину тому розмовляла з так званими друзями життя, яких заарештували вранці. Енні Ріверс стояла на сходах поліцейського відділка на Мейнстріт разом з Едом Діпно і якимсь високим, хворобливо-жовтяничним типом. Ед в сірому твідовому піджаку і штанях мав охайний і особливо привабливий вигляд. Високий чоловік із цапиною борідкою був одягнений підкреслено недбало. Певно він гадав, що саме так мусило одягатися пролетарі Штату Мен. Витерті джинси, запрана робоча блуза, підтяжки кольору пожежі. Ральфові знадобилася всього секунда, щоб упізнати його. Це був Ден Далтон, власник магазину старого одягу. Востаннє Ральф бачив його по інший бік вітрини Second Hand, як він махав рукою гему Дейвенпорту і всім своїм виглядом ніби промовляв «Кого цікавить твоя думка?» І все ж погляд Ральфа був прикутий до Еда Діпно. Такого акуратного, підтягнутого і зібраного. Очевидно, МакГоверн відчув те саме. «Господи, не можу повірити, що це одна й та ж людина», – пробурмотів він. «Це Елізат", говорила тим часом гарненька блондинка. «Поряд зі мною Едвард Діпно і Деніел Далтон, обидва жителі Деррі, заарештовані за участь у ранковій демонстрації». Все правильно, джентльмени. Вас заарештували? Вони кивнули. Ед із ледь помітною іронією, Далтон з дуже рішучим виглядом. Погляд, який він кинув на Енні Ріверс, можна було розтягнути, принаймні так здалося Ральфу, ось так. У який же склінік, що практикує аборти, я бачив вас, міледі? Вас звільнили під заставу? Ми заплатили самі. Сума виявилася незначною, пояснив Ед. «Ми не збиралися заподіювати кому-небудь шкоди, тим паче ніхто й не постраждав. Нас заарештували тільки тому, що безбожні правові структури цього міста на нашому прикладі вирішили показати, на що вони здатні», – додав Далтон. І Ральфові здалося, як на мить напружилося обличчя Еда. Вираз «Знов він про це...» Енні Рівер знову піднесла мікрофон до губ Еда. «Головне тут не філософія, а практика», – сказав він. «Хоча людям з Центру допомоги жінкам більше подобається просторікувати про свої старання у сфері правового захисту жінок і дітей, про успішну лікувальну діяльність в інших не менш корисних речах. Існує і зворотній бік медалі. Ріки крові витікають із Центру допомоги жінкам без невинної крові», – істерично вигукнув Далтон. Очі блищали на його видовженому худому обличчі, і Ральф раптом усвідомив. У всьому східному мені люди дивляться цю програму і вважають, що чоловік у червоних підтяжках безумець, тоді як його сподвижник видається цілком розумним і розважливим хлопцем. Це було майже кумедно. Ед розтінив втручання Далтона як якийсь еквівалент лілуя і витримав паузу, перш ніж заговорити знову. Кровопролиття, масове вбивство відбувається в центрі вже більше восьми років, сказав Ед. Чимало людей, особливо такі радикальні феміністки, як доктор Роберта Гарпер, головний адміністратор центру, воліють напускати туману, використовуючи ефемізми типу ранні приривання, Але ж говорять вони про аборт. Акт, образи й насильства суспільства над жінкою. Але хіба метання у вікна приватної клініки ляльок, наповнених імітацією крові, це гідний метод повідомлення вашої точки зору громадськості, містере Діпно? На мить усього лише на секунду було й немає. Іскорки іронії в очах Еда поглинув сплеск чогось важкого, холодного. На мить перед Ральфом знову постав Еддіпно, готовий накинутися на водія пікапа, дужчого і важчого за нього. Ральф забув, що інтерв'ю записували понад годину тому, і злякався за журналістку, що була такою ж красивою, як і жінка, з якою все ще одружений був той, із ким вона записувала інтерв'ю. «Будь обережна, остерігайся, ти поряд із дуже небезпечним чоловіком». Але тут грізний спалах згас, і чоловік у твідовому піджаку знову став таким же приязним, як приятель, що пояснює причину своєї затримки. І знову саме Далтон, що нервово ляскав яскраво-червоними підтяжками, скидався на безумця. «Ми лише продовжуємо те, чого так званим справжнім арійцям не вдалося зробити в тридцяті!» Продовжував Ед спокійним тоном вихованої людини, змушеною повторювати одне й те саме знову і знову. В основному для тих, кому це вже було відомо. «Вони мовчали, і шість мільйонів євреїв були винищені. У нашій країні зараз відбувається подібне винищення. Більше тисячі дитячих життів щодня!» – утрутився Далтон. Його покинула колишня нервозність. Він говорив утомленим тоном. «Більшість шматками виривають із утроб матерів. Їхні рученята складаються в німому благанні, коли вони вмирають». «Боже, милосердний!» – зітхнув МакГоверн. «Більшої дурниці я не чув!» «Тихіше, Біл!» – вигукнула Лучше, Луїза. Сказати, «Яка ваша мета протесту?» – поцікавилася Ріверс у Далтона. Як вам, можливо, відомо? вимовив Далтон. Міська рада погодилася перевірити ще раз установлені правила, які дозволяють Центру допомоги жінкам діяти так, як це відбувається зараз. На початку листопада це питання буде поставлено на голосування. Люди, які захищають право на аборт, бояться, що муніципалітет може підкинути піску в їхній чудово-налагоджений конвеєр убивств. Саме тому вони й звернулися до С'юзен Дей, найвідомішої в країні захисниці права на аборт, щоб спробувати підтримати роботу свого конвеєра. Ми збираємо сили, щоб... Мікрофон знову хитнувся в бік Еда. Чи будуть ще акції протесту, Діпно? Запитала Ріверс, і Ральфові несподівано здалося, що Ед цікавить дівчину не лише з професійної точки зору. А чому б ні? Ед симпатичний чоловік, до того ж навряд чи міс Ріверс відома, що Ед вважає начебто кривавий цар, і його центуріони перебувають у дері, об'єднавшись із дітовбивцями з центру допомоги жінкам. Доти, поки в закони, які відкрили двері цьому масовому винищенню, не будуть внесені виправлення, протести продовжаться, відповів Ед діпно. І ми сподіваємося, що історики наступного століття запишуть, що не всі американці чинять як нацисти в похмурий період нашої історії. Протести з насильством? З насильством ми саме й боремося. Вони подивилися одне одному в очі. І Ральф подумав, чи не сталося Зенні Ріверс те, що Керолайн зазвичай називала випадком гарячих стелин. Ден Далтон усіма забутий стояв осторонь. «Чи можете ви гарантувати безпеку Сьюзен Дей під час її перебування в Дері?» Ед посміхнувся, і перед внутрішнім поглядом Ральфа постав спекотний серпневий день близько місяця тому. Ед, стоячи на колінах і впираючись обома руками в груди Ральфа, видихає йому в обличчя. «Вони спалюють ембріони під Ньюпортом!» Ральф поморщився. У країні, де тисячі дітей висмоктуються з материнських утроб медичним еквівалентом промислових пилососів, не думаю, що хтось може дати хоч якісь гарантії, перервав Ед. Енні Ріверс напевно глянула на нього, неначе вирішуючи, чи варто ставити наступне запитання, можливо, про номер його телефону. Потім повернулася обличчям до камери. «Енні Ріверс із поліцейського відділка Дері», – закінчила вона репортаж. Знову з'явилася Лізет Бенсон, і подивований вираз її обличчя наштовхнув Ральфа на думку, що, можливо, він був не єдиним, хто відчув притягання, що виникло поміж жінкою-репортером і чоловіком, який давав інтерв'ю. «Ми будемо повторювати репортажі протягом дня», – повідомила Лізет. «Будьте з нами о шості і ви дізнайтесь подробиці». В огасті губернатор. Луїза підвелася і вимкнула телевізор. Якусь мить вона дивилася на потемнілий екран, потім, важко зітхнувшись, сіла в крісло. У мене є чорничний компот, сказала вона. Але після цього хіба захочеться чого-небудь? Обидва чоловіки похитали головами. Макговерн, глянувши на Ральфа, мовив. Це жахливо! Ральф кивнув. Він і далі бачив, як Ед метається по галявині, б'ючи в такт кроком кулаком по розкритій долоні іншої руки. «Як же його могли випустити під заставу, а потім дозволити брати в них інтерв'ю, начебто він цілком нормальна людська істота?» – обурено запитала Луїза. «Після того, що він зробив з бідолашною Елен? Господи, ця Ені Рівер готова була, здається, запросити його до себе на обід!» «Або поласувати крекерами в його ліжку», – сухо докинув Ральф. «Звинувачення в побитті дружини і сьогоднішня подія – зовсім різні речі», – відзначив МакГоверн. «Можу побитися об заклад, що адвокат, який буде вести його справу, саме на цьому і будуватиме лінію захисту». «До того ж, побиття дружини – всього лише юридично карна провина», – нагадав Ральф. «Але як же так?» – здивувалася Луїза. «Вибачте, але я ніколи не зможу зрозуміти, як це побиття може виявитися всього лише провиною». «Це провина, якщо б'єш власну дружину!» – іронічно піднявши брови, пояснив МакГоверн. «Такі американські закони, Лу!» Жінка нервово стиснула руки, потім зняла портрет містера Чеса з телевізора, подивилася на нього, поклала назад і знову заходилася нервово переплітати пальці. «Що ж, закони – зовсім інша річ», – сказала вона. «І я першою зізнаюся, що зовсім не розбираюся в цьому, але хтось же повинен сказати їм, що він б'є дружину і що він божевільний». «Ви навіть не знаєте, наскільки божевільний», – сказав Ральф. І вперше розповів їм про те, що сталося минулого літа поблизу аеропорту. Йому знадобилося на це хвилин десять. Коли він закінчив, Біл і Луїза не вимовили ні слова. Вони лише дивилися на нього широко розплющеними очима. «Ви мені не вірите?» – напружено запитав Ральф. «Вважаєте, що я все вигадав?» «Та ні, я тобі вірю», – заспокоїла його Луїза. «Я просто приголомшена і перелякана». «Ральфе, тобі варто розповісти все Джонові Лейдекеру», – вирішив МакГоверн. «Навряд чи він зможе хоч якось використати цю інформацію, але з огляду на ситуацію з новими дружками Еда...» «Гадаю, він повинен про це знати!» Ральф помовчав, ретельно обмірковуючи пропозицію. Потім кивнув і підвівся. «Я, мабуть, піду», – сказав він. «Чи не прогулятися нам, Луїзо?» Жінка похитала головою. «Я втомилася. І трохи... як тепер називаю цей стан душі? Зі збуреними почуттями?» Гадаю, мені краще трохи подрімати. Обов'язково, погодився Ральф. Ти справді маєш стомлений вигляд. І спасибі, що так смачно нагодувала нас. Ральф нахилився і поцілував її в куточок рота. Луї заглянула на нього здивовано. Шість Ральф вимкнув свій телевізор годин за шість, коли Лізет Бенсон закінчила програму новин, поступившись місцем на екрані спортивному оглядачеві. Демонстрація протесту біля будинку центру перейшла на другий план. Головною новиною вечірнього випуску стала заява про те, що губернатор Грета Паверс вживала кокаїн, будучи студенткою коледжу. І не додалося нічого нового. Щоправда, тепер Дена Далтона представили як керівника організації «Друзі життя». Ральф подумав, що більш адекватним визначенням для Дена стала б підставна особа. Чи перебуває ще Ед під наглядом поліції? Однак цікавіше, як ставляться роботодавці Еда до його фокусів у Дері. Ральф вважав, що їх більше перейматиме те, що сталося сьогодні зранку, ніж побиття дружини місяць тому. Він лише нещодавно прочитав, що лабораторії Гокінга незабаром стануть п'ятим дослідницьким центром на північному сході країни, що займається ембріональними тканинами. Ймовірно, вони будуть не в захваті від повідомлення, що один зі співробітників хіміків арештований за бомбардування будинку, де роблять аборти ляльками, наповненими імітацією крові. А якби вони знали всю міру його божевілля... А хто ж оповість їм про це, Ральфе? «Може, ти?» Ні. Так далеко заходити він не збирався. Принаймні в цей час. На відміну від його походу в поліцейський відділок для розмови з Джоном Лейдекером про торішній інцидент, це було б схоже на цькування. Однаково, що написати «убити цю суку поруч із фотографією жінки, чиї погляди не збігаються з твоїми». «Усе це дурниці. Хіба ти не розумієш?» «Я нічого не розумію і не знаю», – відповів сам собі Ральф, підвівся і підійшов до вікна. «Я занадто томився, щоб розуміти». Але дивлячись із вікна на чоловіків, що виходили з червоного яблука, він справді зрозумів дещо, згадав щось. І його одразу ж кинуло в холодний піт. Сьогодні вранці, коли Ральф вийшов з аптеки і його переповнило видовищне світіння аур і відчуття переходу на інший рівень усвідомлення світу, він нагадував собі знову і знову насолоджуватися, але не вірити. Адже якщо він перейде цю тонку грань, то цілком може опинитися в одному човні з Едом Діпно. Ця думка майже навернула його на неясний асоціативний спогад. Але феєрія Аур відволікла перш ніж він устиг навернутися. Зате тепер Ральф зрозумів. Ед теж говорив щось про бачення Аур. Чи не так? Ні, можливо він і мав на увазі Аури, але слово яке він ожив було барви. Я майже певен у цьому. Це пролунало одразу ж після зізнання, що він усюди бачить трупики вбитих дітей, навіть по дахах. Він сказав... Ральф простежив, як двоє чоловіків сіли в старенький пікап і подумав, що ніколи не зможе точно повторити слова Еда. Він занадто втомився. Потім, коли пікап від'їхав, залишаючи позаду хмару вихлопних газів, які нагадали Ральфу про яскраву бордову субстанцію, що виривалася з вихлопної труби хлібного фургона сьогодні вранці, той спогад справді прийшов. «Ед сказав, що іноді світ сповнений барв», – повідомив Ральф в порожній кімнаті. «Але в певний момент усі барви стають чорними». Гадаю, саме так він не сказав. Близько, але чи все? Ральф вважав, що в просторікування Хеда було ще щось, але він не міг пригадати, що саме. Та й настільки це важливо. Однак його нерви наполягали, що це надто важливо. Холодок розтікався по спині, перетворюючись у смугу мерзлякуватої липкості. Позаду задзвонив телефон. Обернувшись, Ральф побачив, що апарат укутаний хмарою лиховісного червоного світла, темно червоного, кольору крові, що витекла з носа її є... півні. Забіякуваті півні, півнячи гребенів. Ні, простогнав його мозок. О, ні, Ральфе, не починаю все спочатку. І з кожною новою треллю червона хмара навколо апарата ставала яскравішою, насиченішою, а в перервах між дзвінками темніла. За формою вона нагадувала серце з телефоном усередині. Ральф замружився і знову розплющив очі. Червона аура зникла. Ні, просто зараз ти не можеш бачити її. Швидше за все, ти відігнав видіння зусиллям волі. Іноді так відбувається у весні. Йдучи до телефону, Ральф повторював собі: і самі аури, і здатність бачити їх, суцільне божевілля. І все ж це не так. Бо якщо це божевілля, звідки б він знав, що телефонує Еддіпно?» Дурниці, Ральфе, ти вважаєш, що телефонує Ед лише тому, що думав про нього. А через надмірну втому у твоїй голові цілковита плутанина. Ну, Мо, зніми слухавку і ти зрозумієш. Швидше за все телефонують із лікарні, довідатися, чому ти так давно не здавав аналіз крові. Або агент хоче змусити тебе передплатити журнал або газету. Але Ральф був упевнений у зворотньому. Він зняв слухавку і сказав: "Алло?" Сім. Відповіді не було, але хтось дихав у слухавку. Ральф чітко чув подих. "Алло?" повторив він знову. І знову преривчастий подих. Ральф уже збирався сказати: "Я кладу слухавку," Коли голос Еда Діпно вимовив. Я дзвоню через твого язика, Ральфе. Хоч би він не довів тебе до біди. Смуга холоду на спині перестала бути лінією. Тепер уся спина від шиї до хрестця покрилася тонкою шкуринкою льоду. Привіт, Еде. Я бачив твій сьогоднішній виступ по телебаченню. Єдина фраза, що спала нагадку. Ральф не просто тримав телефонну слухавку, він учепився в неї. «Не звертай уваги, старий, однак подумай про те, що я сказав. Сьогодні я удостоївся відвідування того детектива, що заарештував мене минулого місяця, Лейдекера. Взагалі він щойно пішов». Серце Ральфа тьохнуло, але не так сильно, як він гадав. Врешті-решт те, що Лейдекер рано чи пізно відвідає Еда, не було несподіванкою, правда? Джон Лейдекер дуже зацікавився розповіддю Ральфа про подію біля аеропорту влітку 1992 року, адже так дуже навіть зацікавився. Невже? рівним голосом вимовив Ральф. Ектора Лейдекера виникла ідея, начебто я вважаю, що люди або можливо якісь надприродні істоти вивозять людські ембріони з міста на вантажівках і пікапах. Якесь марення, чи неправда? Ральф стояв поруч із диваном, смикав телефонний провід і раптом помітив неясне червоне світіння, що виступає на проводі, немов піт. Світіння пульсувало в такт словам еда. «Ти ще зі шкільних часів спеціалізуєшся на вигадках, старий!» Ральф мовчав. «Я не став ображатися на твій дзвінок у поліцію після того, як дав цій суці урок, якого вона цілком заслужила», – сказав Ед. «Я подумав, що це, скажімо так, дідусева турбота. Або, можливо, ти розраховував, що вона буде дуже вдячна і дозволить тобі трахнути її? Ти, звичайно, старий, але на смітник тобі ще рано». Може, ти гадав, що вона хоча б дозволить тобі взяти її пальцем? Ральф мовчав. Я правий, старий. Ральф мовчав. Гадаєш, ти спантеличиш мене мовчанням? І не сподівайся. Ед справді говорив так, начебто його спантеличили. Немов зателефонувавши сюди, він уже мав у голові власний сценарій розмови, який Ральф відмовлявся читати. «Не зможеш. Краще тобі...» І тут Ральф заговорив. «Мій дзвінок у поліцію після побиття Елен не роздратував тебе. Але сьогоднішня розмова з Лейдикером, мабуть-таки, вибила з колії. Чому, Еде? Може, ти нарешті починаєш замислюватися над своєю поведінкою? І думати?» Тепер настала черга Еда мовчати. Зрештою він хрипло прошепотів. «Якщо ти не поставишся до сказаного серйозно, Ральфе, це стане твоєю найбільшою помилкою!» «О, я все сприймаю серйозно!» – перервав його Ральф. «Я бачив, що ти накоїв сьогодні! Бачив, що ти зробив зі своєю дружиною минулого місяця! Я бачив, як ти бісився біля аеропорту рік тому!» «Тепер про це знає і поліція. Я вислухав тебе, Еде. А тепер ти вислухай мене. Ти хворий. У тебе порушена психіка, у тебе галюцинації і фобії». «Я не зобов'язаний вислуховувати твої марення!» Ед майже кричав. «Звичайно, не зобов'язаний». Ти можеш просто покласти слухавку. Зрештою, це твоя справа. Але поки ти цього не зробив, я буду говорити, Еде. Тому що ти мені подобався. І мені знову хотілося б ставитися до тебе добре. Ти кмітливий, Еде, незалежно від галюцинацій. Думаю, ти зможеш зрозуміти мене. Лейдикар знає, і він буде спостерігати за тобою Ти тобу... ще бачиш барви? Несподівано запитав Ед Голос його знову став спокійним І в ту ж мить світіння довкола телефонного проводу зникло Які барви? Заледве вичавив із себе Ральф Ед проігнорував питання Ти сказав, що я тобі подобався Що ж, я теж добре до тебе ставився Завжди ставився добре. Тому мені хотілося б дати тобі одну цінну пораду. Тебе затягує у вир, а в його глибинах ховається таке, чого ти навіть не можеш уявити, не те що осягнути. Ти вважаєш, що я з збожеволів, однак ти навіть уявлення не маєш, що таке божевілля, ані найменшого уявлення. Але ти зрозумієш, якщо не перестанеш сунути носа у справи, які тебе аж ніяк не стосуються. Повір мені. У які справи? Запитав Ральф, намагаючись говорити вільно, але й далі з такою силою стискаючи слухавку, що в нього заніміли пальці. Сили? Відповів Ед. Тут у дері діють сили. Знати про них тобі не треба. Є... Скажімо, якісь істоти, але якщо ти будеш і надалі заважати мені, вони помітять тебе, і ти про це пошкодуєш, повір Сили, істоти Ти запитував, як я дійшов до всього цього? Хто довів мене до цього? Ти пам'ятаєш, Ральфе? Так, він згадав, тепер це було останнє, що вимовив Ед, перш ніж ставши втіленням суцільно награної посмішки рушити до копів, що чекали на нього. Я бачу барви відтоді, як він прийшов і відкрив мені істину. Ми поговоримо про це пізніше. Лікар багато чого оповів мені. Маленький лисий лікар. Гадаю, саме перед ним ти будеш відповідати, якщо знову спробуєш утрутитися. «І тоді хай помагає тобі Бог». «А, маленький лисий лікар», – сказав Ральф. «Спершу кривавий цар і центуріони, а тепер ось і лисий лікар. Певно, далі буде...» «Ти бережи свій сарказм для інших, Ральфе. Просто тримайся від мене подалі, чуєш? Тримайся подалі». Почулися гудки, і Ед пропав. Ральф дуже довго дивився на телефонну слухавку, затиснуту в руці, потім повільно поклав її на важіль. «Просто тримайся від мене подалі!» «А чому би ні? У нього й своїх проблем вистачає». Ральф повільно пройшов у кухню, поставив так часто рекламовану по телебаченню вечерю філеепікші, між іншим. У духовку спробував викинути з голови протести проти абортів, аури, еда діпно і кривавого царя з його центуріонами. Це виявилося легше, ніж можна було собі уявити. Привіт! 215 день. Дякую збройним силам. І вам, друзі, дякую. Все буде Україна, сонечко.